90. Zsoltár első versének az eléneklésével, ebbenned víztünk elejétől fogva, Uram. <coughs> a Lukács evangélium a 13. részének a hatodik és következő verseiben eképpen. Ezt a példázatot mondotta a Jézus. Volt egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találott. És mondta a Vincellérnek, ímé három esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok.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 Kedves testvéreim, hiszem minnyáján tudjátok, hogy legalábbis érzitek ösztönösen velem együtt, mi az, ami egy ilyen múló esztendőnek az utolsó óráiban, és egy új esztendőnek a legelső óráiban nyugtalanítani szokta az ember. És miért van az, hogy olyan nagyon sokan ezt a belső nyugtalanságot ilyenkor mindenféle zajos, lármás, mulatsággal, szórakozással, vidámsággal és mesterségesen kierőszakolt kacagással akarják túlszárnyalni. Bizonyára azért testvérek, mert ilyenkor valami olyasmit érzünk ösztönösen is a lelkünkben, hogy a mi életünknek a könyvében megint tovább lakoztunk egy oltat, és nem tudjuk, hogy mennyi van még hátra. Nem tudjuk, hogy hány lapos az a könyv. Minden lappal közelebb kerülünk az utolsó oldalhoz, a végéhez. De hogy erre mikor nyitunk reá, azt nem tudjuk. De hogy föltartóztathatatlanul afelé haladunk, ezt minnyája nagyon jól tudjuk, és efelől semmi kétségünk nincsen. Ezért egy ilyen esztendőnek az ilyen utolsó órái egészen természetesen figyelmeztetnek bennünket olyan valamire, amire egyébként nem szívesen szoktunk gondolni. Tudni életünk végének és az isteni ítéletnek az állandó közeledésére. Ilyenkor valahogyan reálisabban érezzük meg az ítéletet tartó Istennek a valóságát. És egy ilyen ójévi istentisztelet, jó alkalom arra, hogy szinte előkészüljünk valamelyest arra nagy számadásra, amelyikre minnyájunknak egyszer oda kell majd álladunk. És Jézus <tos> A mostan felolvasott ígében egy példázattal fejezi ki a számon kérő Istennek az ítéletét. Azt mondja, hogy a gazda kimegy az ő szöllőjébe, ahol többek között van néki egy fügefája is, gyümölcsöt keres rajta, de nem talál. Pedig az a gazda azt a gyümölcsfát nem díszfának szánta, hanem gyümölcsfán. Azért ültette, azért gondozta, azért költött Reá, azért volt reá annyi gondja, mert a gyümölcsét akarta ennek a fának tapasztalni, érezni, élvezni, de az a fa már régen nem teremt. Ha pedig egy gyümölcsfa nem terem, akkor nem jó az semmire, akkor ki kell azt vágni, Miért foglalja a helyet is hiába, mert a kert, nem park, és nem díszkert, hanem gyümölcsös, ahol minden egyes talfalatnyi helyet gyümölcs termésre kell kihasználni. Hogy a testvéreim egészen világos ennek a példázatnak az értelme, mert mirőlünk van Szó. Mirólatok van szó? A pasarépi gyülekezetről van szó. Akik most ebben a templomban itten összeseregeltünk évvégi Isten tiszteletek. Akiket az Isten, a mennyei gazda olyan különös gonddal kezel. És akikért a drága Vincellér Jézus olyan hallatlan nagy áldozatokat hozott, hogy végre lássa a gyümölcsöket, és vagyon látja. Mert ennek a történetnek, vagy ennek a példázatnak a lényege egyenesen az, hogy Isten gyümölcsöt keres rajtuk. Mert testvérek, a kereszkén embert, a kereszténységnek a pályát, Isten nem díszfának számta ebben a világban, hanem gyümölcsfának. Roppant egyszerű igazság az, és mégis mindig elfeledkezünk róla, hogy Istennek mindenféle velünk törődése, velünk, akik Jézushoz tartozunk, a gyümölcs termésért van. Jézus nem azért született meg erre a világra, hogy nekünk egy esztendőben legyen kedves, megható, hangulatos karácsony karácsonyestét hanem azért, hogy olyan életerőket hozzon be ebbe a földi életbe, földi világba, hogy mennyei zamatú gyümölcsöket teremhessen az emberi élet is. És Jézus nem azért halt meg, testvérek, hogy mi időnként elábrándozzunk és az áhítatban elolvadjunk a gyönyörűségtől vagy a szomorúságtól, amikor rágondolunk, hanem Jézus azért halt meg, hogy konkrét bűnöktől megtisztulva az ő vére által még több gyümölcsöt teremdik. És Jézus nem azért támadott föl, hogy szép, vidám, husvéti ünnepen, piros tojásokkal kedveskedjenek a locsolóknak a leányok, hanem azért, hogy mi magunk is új életre, Valóban igazán gyümölcstermő életre támadhassunk. Föl. És Istenek az ígéje nem azért szól ezen a földön, és szólt ebben a templomban is az elmúlt esztendőnek is minden vasárnapján, hogy mi valami mást is halljunk néha, mint amit egyébként a világban hallani szoktunk, hanem azért, hogy mindaz, ami amit Isten Jézusban érettünk, cselekedett, mindez, mint egy mennyei mag belekerüljön a mi életünkbe, és ott kikeljen, és gyümölcsöt teremjen. Mihát ez a gyümölcs? A fa vallomása önmagáról, amelyikből meglátjuk, hogy milyen, és hogy mennyi ég. A gyümölcs a fának a nagy szolgálata másokért. Általa szegényebb lesz a fa, de gazdagabb lesz valaki más. Mert a gyümölcs az a valami, amit a fa nem önmagának teremt, hanem azért, hogy leszakítsák róla. A gyümölcs az a valami, amit a fa lead önmagáról és önmagából másoknak a táplálására. A keresztjén életnek a gyümölcsei tehát azok a kristusi cselekedetek, amelyek az emberi együttélést, a családban, meg a társadalomban elviselhetővé, ízesebbé, zamatosabbá, kellemesebbé és szebbé teszik. Tehát gyümölcs mindaz a szó, mindaz a cselekedet, mindaz a szolgálat és mozdulat és indulat, amiben Jézus realizálódik, amiben benne van Jézus. Vagy amiben ahem, átsugárzik az Istennek a szeretet, az Istennek az öröme, az Istennek a békessége, és az Istennek a Jósága. Tehát testvéreim, a gyakorlati keresztjén életről van szó. Mert mi mai keresztények annyira nagyon komplikáltuk a keresztjénséget. És csináltunk belőle egy tanrendszer. Csináltunk belőle egy világnézetet. Pedig Jézus oly hallatlanul egyszerűen beszélt róla a hegybeszédben. Amikor például ilyeneket mondott, hogy bocsáss meg annak, aki téged megbántott, és ne haragytjál téját. Szeressed még azokat is, akik téged utálnak, és akik téged fúrnak és megvetnek. És legyen benned annyi derű és annyi öröm, hogy a körülötted élő szomorú emberek megvigasztalódjanak. És ne csábítsad el a másnak a hitves társát, hanem légy olyan tiszta lélekben és testben egyaránt, hogy körülötted is megtisztuljanak az emberek. Légy segítségére azoknak az embereknek, akiknek szüksége van a te segítségedre a te környezetedben. Lássa minden ember valami hasznát körülötted annak, hogy te uradnak való Isten. Látjátok esvérek, ilyen gyümölcsöket keres rajtunk. Ma is ami És azt ne gondoljátok, hogy Istennek csak valami olyan furcsa passziója az, hogy néki pont ilyen gyümölcsök kellene? Létérdeke ez ennek a világnak. Sürgető szükségesség az, hogy a mi életünknek a pályán ilyen gyümölcsök teremjenek, mert különben Elpusztulunk, amit Jézus közvetlenül e példázatot megelőzően így mondott, ha meg nem tértek, minnyáján elvesztek, ezt ma, testvérek, mi sokkal jobban meg tudjuk érteni, mint akkor értették az emberek, amikor Jézus először mondott a négy. Hadd mondjam el nektek, olvastam egy német filozófusnak a munkáját, a gondolatait, csak néhány gondolatot hat idézzek belőle. Azt mondott ez a német filozófus, az én számomra az 1960. esztendő anno 15 poszt Hiroshima. Vagyis a Hiroshima utáni 15. esztendő. Mert az a pillanat, amikor ember által előidézett villámlás elhomályosította a napnak a fényét, fordulópontot jelent az emberiségnek az életében. Mert addig az ember, mint egyén kellett, hogy számoljon szakadatlanul a halál lehetőségével. Attól kezdve pedig az emberiség, mint baj, kell, hogy támuljon vele. Az ember olyan kozmikus katasztrófát tud előidézni, amelyikben nem csak egyes emberek, akik éppen szerencsétlenül belekerülnek, hanem az egész emberiség bele tud pusztulni. És így folytatja ez a filozófus, ma már ott tartunk, hogy az utolsó ítélet, belátható időn belüli lehetőségé lesz újra a számunk. És így fejezi be, az a tény, hogy az emberiség a saját kírtásának a lehetőségével, a saját írtása lehetőségének a gondolatával kénytelen számolni, ez a tény talán majd új alázatra fogja az embereket indítani. Érzitek már, kedves testvérek, hogy egy ilyen korban azok a gyümölcsök, amiket az Isten keres rajtuk. tehát az Isten szeretetének, az Isten békességének, az Isten jó akaratának emberi felekedeteken sugárzó erői nem luxus cikket, hanem valóban kiáltó szükségességet jelentenek. Minnyájunknak a számára, mennyire plastikussá váltak Jézus szavait, ha meg nem tértek, minnyáját elvesztek. És valóban, testvérek, itt már nem valami szép keresztény romantikáról van szó, amikor a mi Urunk a gyümölcs termést sürgeti, hanem valóban életről és halálról. A te életedről, meg a te halálod. Ugyanezt egy másik szempontból is hadd próbáljam testvérek megvilágítani. Romártka professzor a Prágai Teológiai Fakultásnak a nálunk is nagyon jól ismert dékánja mondotta nemrégiben nekünk mai kereszténeknek kell bebizonyítanunk azt, hogy a kereszténység Más tartalmú, mint a vallás marxista koncepciója. Mert a marxizmus szerint a vallás egyfelől babonaság, másfelől politikai reakció. Nos hát nekünk, mai keresztjéneknek az a nagy feladatunk, hogy bebizonyítsuk, hogy a keresztjénységre nézve ez a tétel nem érzének. De ezt csak egyetlen módon lehet bebizonyítani. Nem argumentumokkal, Krisztusi élettel, Tehát éppen azokkal a gyümölcsökkel, amiket az IQU-k keresnek. Érzitek már, testvérek, hogy a legsúlyosabb bűn, amit mi keresztény emberek, Jézusnak a követői elkövethetünk, a gyümölcstelenség. Olyan fügefának lenni, amelyik nem termi meg a gyümölcsöt. Nem arról van szó, hogy rosszul csináltunk valamit, hogy helytelen dolgokat követtünk el, hanem arról van szó, hogy valamit, amit kellett volna, nem tettünk meg. Valamit elmulasztottunk. Mert nem csak az a baj, hogy rossz, keserű és vad gyümölcsöket terem az életünk, hanem éppen ilyen nagy baj az is testvérek, hogy a megtérésnek a gyümölcseit pedig nem teremtjük meg. Mi azt hiszük mindig, hogy csak az a bűn, hogyha elrondom valakinek az örömét, pedig éppen olyan bűn az is, hogyha nem okozok valakinek örömet, pedig tudnék örömet okozni néki. Mindig azt gondoljuk, csak az a rossz, hogyha bűnre csábítok el valakit, pedig éppen olyan rossz az is, hogyha egy bűnben élő ember nem próbálok meg kivezetni az ő bűnét. Mindig azt gondoljuk, csak az a bűn, hogyha nyomorba döntök egy ember. pedig ugyanilyen bűn az is, hogyha egy nyomorulton nem segítek. És nem csak az a bűn, hogyha gyűlölök valakit, hanem az is éppen olyan bűn, hogyha egy gyűlöletes embert nem szeretek, Emlékeztek, hogy is mondott Jézus, mit is mondott Jézus, hogy mi lesz majd a vár az utolsó ítéleten? Nem azt mondta, hogy hasonltalanok voltatok, csaltatok, loptatok. Azt mondja, éhes voltam és nem aztatok ennek. És beteg voltam és nem látogattatok meg ennek. És fogoly voltam és nem törődtek velem. És mezítelen voltam, és, és nem ruháztatok meg, föl enged csupa csupa apróság, de mind olyan apróságot, amiből a mindennapi életünk áll. Csupa elmulasztott, jó nem keserű és vad gyümölcsöt, hanem a jó gyümölcsöknek az hiánya. Terméketlenség. Gyümölcstelenség. És tudjátok testvérek, hogy miért olyan végzetesen nagy baj ez? Azért, mert ez a terméketlenség, ez a gyümölcstelenség, végül is a mi egész keresztjén hitünknek a látszat voltát árulja el, Azt, hogy nem vagyunk igazán kapcsolatba Jézus Krisztussal, mert van egy ilyen íge, aki a Krisztusban van, az terem sok gyümölcsöt. Ebből azt következik, hogy aki nem teremt gyümölcsöt, az pedig nincs benne a Krisztusban. Lehet, hogy Urának vallja ő, lehet, hogy nagyon szép szavakkal emlékezik meg róla, lehet, hogy gyönyörűen szokott imádkozni is, en hangon esetleg, és lehet, hogy Krisztusnak az ügyét nagy áldozatokkal támogatja is itt ezen a földön de nincs igazi, élő kapcsolatba az ő megváltó urával. Ezt pedig ugye tudják, hogy mi soha. Ez a halál. Ez a halál. A példázatbeli gazda, miután éveken keresztül hiába ő keresett gyümölcsöt, az ő fügefáján végül kiadta a rendeletet a vincsellérnek, Vág ki azt, Miért foglalja a helyet is fiát? Testvérek, én őszintén megmondom nektek, engem nagyon sokszor megrettent az a gondolat, ami ebben az ígében benne van, hogy vajon ami mi egyszer nem fogja el a türelmet, és nem csap el le az ő ítéletet, amit ugyancsak megérdemeltük. Én egy pillanatig nem csodálkoznék azon, hogyha a szöldős gazdának az ura ebben a pillanatban adná ki a rendeletet és azt mondaná, hogy ezt a sok terméketlen gyümölcsfát, ezt mind ki kell vágni. Miért foglalja a helyet hiába? Sokkal inkább azon csodálkozom, hogy ez a rendelkezés még mindig képvisel. De tudjátok testvérek, ennek is megvan az oka. tudják a példázatban... Szóban, egy áldott vincsellérről, aki a fákat gondozza, és aki ezért a terméketlen hügefájért is közben jár, és így szól a gazdának, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben. míg körös-körül megkapálom és megtrágyázom. És a gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem terem, azután vár, Arról van tehát szó, hogy valaki kikönyörötte a számunkra a megmaradást. És hogyha mostan itt mi közülünk valaki ezt a megmaradást, tehát azt, hogy még mindig jöhet a templomba, még mindig hallhatja az ígét, még mindig van ideje megtérni és gyümölcsöt teremni, mondom, ha valaki ezt a megmaradást természetesnek, magától értetődőnek, tartja, vagy a saját érdemének tekinteni, annak fogalma nincs az Isten kegyelméről. Mert szó szerint igaz, amit egy másik helyen így mond az Istennek az ígéje, csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk, Jézusnak a véres áldozata türelmi időt kérdani számít. Kedden testvérek, nem csak az a nagy igaztalás van, hogy tehát akkor még van kegyelmi időnk, hanem az a nagy sürgetés is van, hogy már csak kegyelmi időnk van. És az elmúlt esztendő is már ilyen kegyelmi idő volt, és az előttünk lévő minden óra és minden perc is ilyen kegyelmi idő lesz. Világosan kiderül ez az ígéből is. Mert Ími e a vím nem azt éri, hogy egyáltalán ne vágja ki, a gazda ezt a gyümölcsfát, hanem csak azt, hogy most még ne. Egyelőre még ne. A kivágattatásnak a veszélye tehát egyáltalán nem múlt el. ha föl van függjesve egy idő. Most azután fokozott gond, fokozott figyelem, veszi körül a fát mert most fog majd eldőlni a sorsa hamarosan. Ha gyümölcsöt teremt, jó, de ha nem teremt, testvérek, én senkit nem akarok ójéz estéjén, olcsón megnyugtatni. Sőt, egyenesen azt szeretném mondani, hogy nem olyan egyszerű dolog az a haladék, amiről ebben az igében szó van, és amit mi még mindig élvezünk. Mert ez azt jelenti, hogy te se elégedhetsz meg többé, a szép lombokkal, Uram Uram kiáltással. Nem elég a szép szó, és a nagy elhatározás, meg a sok jó indulat, meg a fogadkozás, végre gyümölcsöt kellene. Te rajtad is gyümölcsöt keres az Úr mert te is gyümölcsfa vagy, nem vízfa, és az életednek az értelme és a célja a gyümölcs termés. De ez nem is lehet másképpen, csak úgy, hogyha az áldott azt a gondoskodását, amiről itt az igében is beszél, még sokkal jobban elfogadjuk a jövőben, mint ahogyan a múltban. Befogadjuk magunkba az ő gyümölcsöket érlelő lelkét, őt magát a bűnöktől megszabadító és új életre erőt adó, megváltó Jézus Krisztus. Ámen. Így könyörögjünk, testvérek, a 300. éneknek a negyedik versével, kegyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltörül, hagyd, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. Életút vagy lüktetés vízmerítni drága hely. Ó, buzok fel bennem, és öröklét felé emel Ez a 300. éneknek az utolsó verse együtt könyörögjünk ezzel az életkel. <tos> <tos> <tos> Mindig tudjuk, és mindig tisztában vagyunk azzal, hogy minden napunk, minden óránk és minden percünk kegyelem, de ilyenkor valahogy jobban átérezni kurunk ugyanezt. Különösen a te szend meg a hatása alatt. Különösen most, kurunk, amikor megítélsz bennünket a mi gyümölcstelenségünkért, és amikor már az elmúlt esztendőre is úgy tekinthetünk vissza, mint a te kegyelmednek a drága türelmi idejére. Ó, Urunk, csodálunk téged, és áldunk téged, és köszönjük téged. azt, hogy még mindig nem adtad ki a rendeletet. Még mindig tartod, még mindig gondozott ez a terméketlen pár. Még mindig szeretett ezt a te népedet ezt a te egyházatot, ezt a te üvekedetetet, ezt a te gyermekeidetet. Még mindig van alkalom komolyan venni az ígét, ami még mindig szól, megtérni és gyümölcöt terem, Ó felséges Isten, az, hogy ez a figyelmeztetésed most eljusson igazán a szívünknek a legnébb. Így boruljunk le előtted nagy halálatos háladásban. Visszatekintve az elmúlt eszemlőnek minden napjára. Urunk, az mind-mind téged dicsőjét, mert mind a te szeretetedről és a te oltalmadról, a te áldásodról és a te kegyelmedről beszélni még. Köszönjük néked a jó napokat, az örömöket, a sikereket, de köszönjük végre, úrunk a fájdalmat, a sötétséget ami amit lejánkorban. A szenvedést amit miért télnéj. A sebeket is, amit a Minden személyet köszönünk, Urunk, mert minden az a te drága kegyelmedet hirdetik. Mert bírjuk a te ígéretedet, hogy akik Téged szeretnek azokat minden van. És ezért tudunk, Úrunk, most nagy halázatott hálával, ráborulni a te drága kezedre, amelyik minden olyan szépen és olyan jó intélyben áldott legyen a Különösen köszönjük néked, Úr, hogy úgy ismerhettünk meg, mint űnbocsátó Isten, <hő> hogy is tudnánk felsorolni, Úrunk azt a rengeteg véket, amivel megterhelve állunk most itt előtted, akár hogy az elmúlt esztendőt vesztük is számon. Urunk, igen, elegendő. Minden elkövetett bűn és minden mulasztásunk arra, hogy büntetés, haláls és tárgozatot értemeljünk. Ahogyan az Úr sorában szoktuk ezt megvallani előtte, és hogyha Te mégsem ezt adtad, ezért különösen áldott életünk, hadd lássuk meg a drága hincselmérnek a közben járó szeretetünkre, amelyik kitölti közöttünk és lekötöntet látunkból hatalmas időt, és bennünket újra össze szemben.